Ця справа в тому, що автори різних творів у відповідності до власних естетичних нахилів і власної емоційної настроєності ставлять перед собою різні завдання, якими визначаються і різні аспекти, різні сфери дійсності, що виходять на перший план художнього зображення. Щодо роману Олесі Гончара – то рішуча перевага високого, світлого і благородного в поведінці і духовному світі його героїв чудово пояснюється вже визнанням автора у листі до товариша про почуття, які хвилювали його в часи створення трилогії. Пишу. Для серця і звірності присязі, даній тим героям у сірих шанелях, що впавши, не підводили, А я стояв над ними, і присягався вирізблю на камні Тут недоспокійного і прискіпливого аналізу Тут потрібний був роман-поема роман-пісня новітнє слово о полку якими стали прапороносці. Вже багато разів проаналізовані і прокоментовані основні теми роману образи його героїв найяскравіші епізоди Уже з перших сторінок трилогії уважний читач відчує, як органно, сотнями золотих сурм грає в ній тема радянського патріотизму. Епіграф із слова, яким відкривається перша книга роману. «О, русская земля, уже за шеломенем Йеси, наче підкреслює, що рідна земля, лишившись за обрієм, буде тепер невідступна з воїнами». У їхніх думках і почуттях щось стверджується письменником у численних епізодах, сценах, психологічних описах твору. Глибокий духовний зв'язок героїв роману з радянською батьківщиною, з утвердженням на ній соціалістичним способом життя, з народним середовищем, його кращими традиціями і новим колективістським духом, становить у прапоронцях Одну з найголовніших підвалень того, що ми називаємо авторською концепцією людини. Не дарма такого об'ємного, всеохопного значення набуває в романі поетичний мотив вірності, який, народившись у розмові молодих офіцерів про кохання, поширюється на все найвище і найдорожче, чим живе людина. Все, все ми віддаємо тобі батьківщину. «І хто не звідав цього щастя, цієї краси вірності, той не жив по-справжньому» – слова Юрія Брянського, які можна було б взяти за мотто для цієї трилогії. І по-народному просто, але як палко і виразно говорить про це десь через півтори сотні сторінок Хомахаєцький. «Що то значить «Батьківщина»?» Доки маєш її, ти багатий, ти й дужий, тебе й шанують. А не дай би Бог її втратив. Отоді вже, вважай, не мав тебе нічого. Що ти без неї? Подумати страшно. Вони патріоти. І вони переконані інтернаціоналісти. Носії духу дружби і братерства народів. Взаємозв'язок понять органічний для світогляду радянської людини і невід'ємний від нього. Визволителі народів від страхіття фашизму, радянські воїни приходять на землі Східної і Центральної Європи як щирі друзі визволених і врятованих, глибоко шануючи їх людську, їх національну гідність. Ми поважаємо патріотизм у всякій нації, бо ми самі патріоти, говорить Багіров, Приводу того, що художник Ференс у розмовах з радянськими солдатами без кінця вихваляв свою унгарію, з якою вони воювали. Звичайно, йдеться про той істинний демократичний патріотизм, який тут і репрезентує Ференс митець антифашист, ворог буржуазних запроданських правителів своєї країни, живим втіленням дружби народів. Постає в романі і сам колектив радянських воїнів про пароносців ленінізму. Як точно пізнаєш їх за національною приналежністю? Не кажучи вже про індивідуальні риси характеру, виписаного в цьому розумінні на повний зріст із усім художнім блиском українського колготника Хаєцького, російського кадровика офіцера Воронцова, таджика Самієва і яка тісна морально-політична спільність, спільність поглядів і переконань, любові і ненависті єднає їх усіх у великій битві з фашизмом. У зображенні багатонаціонального національного колективу воїнів радянської армії, такого різнобарвного і колоритного за характерними психологічними прикметами і такого єдинодушного в своїй відданості батьківщині, партії, соціалістичному ладові Олесь Гончар здобув у прапороносцях художню перемогу, яка й досі залишається однією з найзнаменитіших у радянській літературі. Герої роману Свого часу один з критиків, чий голос прозвучав досить помітним дисонансом у загальній масі відгуків про роман, твердив, що люди, зображені в прапороносцях, надмірно, мовляв, піднесені, і незвичайні до того, що ми перестаємо їм вірити. А от читач, широкий народний читач, повірив їм одразу і без застережень. Повірив саме тому, що відчув у них глибоку життєву правду, художньо трансформовану автором згідно з законом його стилю і поетики. Не блякнуть образи героїв твору і перед очима нових поколінь, які так само залюбки, як і їхні батьки, старші брати і сестри читають про пороносців. Ми, літератори, знаємо про їх враження від роману "Зустрічі зустрічей на читацьких конференціях, з листів та інших відгуків. У читацьку свідомість міцно війшли як рицарі і подвижники великої війни проти фашизму, як втілення кращих начал новочасної душі народної і гарної, Мов соняшник у цвіту Юрій Брянський З його непростим поєднанням тверезої військової діловитості І глибокопричайної сердечної ніжності І його кохана Шура Ясногорська На першому плані цій багатолюдній розповіді Все ж герої молоді, ще тільки розквітаючи Дівчина, що зігрівала криваві будні війни Своїм душевним теплом, вродою і чистотою і майор Воронцов, талановитий політичний вихователь бійців, представник партії, яка є розумом, честю і совістю народу, і Євген Черниш, швидко зростаючий на війні молодий армійський інтелігент, що так само можна сказати, до речі, і про Брянського, Сашу Сіверцева, Кармазина і деяких інших офіцерів. А разом з ними яскраво постає на сторінках роману і весь бойовий гурт прапорностів, невгамовний, меткий на слово, непозбавлений веселої лукавеньки, а то й просто людських хитрощів, хомахаєцький, чиїм духовним зростанням у вогні боїв, автор наче стверджує масштабність соціально-політичного досвіду, набутого в роки війни, і зовсім рядовими людьми з народної маси. Такі не схожі один на одного і такі зворушливі в своїй взаємній відносі Брати Блаженки, тихий, добрий, аж надиво якось ліричний на своїй немолоді літа шовкун, надійний воїн і не менш надійний майбутній сім'янин Багіров. Йдеться про його серйозні і стійкі почуття до привабливої молодички, з якої він запізнався на Україні. Наймолодший, здається, у всій роті, і тому оточений з боку старших особливою, приязною увагою Маковейчик. Офіцери Сагайда, Чумаченко та й чимало інших, що часом з'являються лише в одному-двох епізодах твору. Легко бачити, з якою особливою уважністю і незвичайним багатством художніх деталей змальовані в романі рядові персонажі солдатської маси. Такі ж рядові в мирному житті люди, за якими автор бачить усю велику трудову гущу народу. Мимоволі думається, що цих своїх подільських вусанів, як і всіх інших героїв, у духовному складі яких відчувалася справді народна жилка, Олесь Гончар виписував з почуттям святкової радості, такою призню і любов'ю, овіяні вони в романі. Бачачи їх, як уже говорилося, в цілокупному художньому ансамблі, Гончар водночас не втомлюється підкреслювати, Самоцінність людської особистості кожного з них, наче запрошуючи нас, читачів, подивіться, гляньте на цих рядових, збагніть і оцініть їх духовну змістовність, самовутність характерів, глибину суджень про життя, образність і дотепність мови. Улюблена думка письменника, назвемо її знову концепція, яка різними гранями розкривається в його наступних творах, думка про народ, як деміурга історії, великого і завжди діяльного гуманіста, творця і носія нетлінних людських цінностей, вперше з належною глибиною і художньою яскравістю, була втілена саме в прапороностях. Звернемо тепер увагу на деякі окремі аспекти твору, про які йде мова. Є глибока правда в тій ідейній, духовній насиченості життя радянських воїнів, яку відтворює на сторінках своїй трилогії письменник. Відтворює в душі своїх художніх настанов, про які вже йшла мова, часом ніби через спеціальне побільшувальне прояснювальне скло. Солдати-офіцери в прапороносцях, воюючи з ворогом, багато думають над тим, яким буде післявоєнний світ як складеться доля народів і людства. Вони й говорять про це охоче, проникливо й дотепно. Розмови на серйозні теми і публіцистичні відступи за своєю художньою яскравістю здебільшого не поступаються в трилогії ні психологічним описам, ні драматичним сценам, ні навіть чудовому пейзажному живопису Гончара. Прислухайтесь хоча б до цієї неквапної солдатської вечірньої розмови під час короткого фронтового затишчя. Вся Європа ниньки в Йордан вступає, входить така, а вийде інакша. То правда. Вона, гей, пильно зараз приглядається до нас та приміряється. Нелегко видно було і їй тут в Європі. Розтерзали бузовіри, назнущалися. Тільки від нас порятунку йде. жде. Це, говорить, найтихіші, найлагідніші Шовкун і Роман Блаженко. А ось як впевнено і красномовно розмовляє на політичні теми сучасності швидкі і недотепні висновки Хома Хаєцький. Це сцена в угорському парламенті, в якій Хома радить Ферентові перетерти і перетрусити гарненько старі закони. Які добрі, то залиш, а які погані, то в піч, натомість поклади новій. Такі, щоб воїн не було, габору не м'яв. Чуєш, Ференц? А потім виголошує свої знамениті слова про те, що віднині і він, і його сини будуть дивитися на весь білий світ. Хіба дарма я всю Мадярщину до самого Дунаю своїми шанцями перекраю? Хіба дарма не вернулись у нашу вулигу Олегца і Стефана І кум Прокіп? Ні. Ой, ні. Не посміхайся, Ференц, Не суши до мене зуби. У мене ще в самого такі, що цвях перекушу. І рука ще не мліє. Та й сини ще дом ростуть червоні, мов калина, та дужі, мов дубці. Я їм пишу, абися дивили з нашої вулиги і на Дунай, і за Дунай, і на весь Білий світ. Розмова цілком дусі веселого, меткого і балакучого хоми. Але крім того, це й не просто хомині слова, промовляє епічний герой, один з прапороносців, що має найповніше право на таку одверту розмову з цілим світом, на ясний і прямий виклад своїх вимог, ідеалів і прагнених. Незважавши на цю істотну художню обставину, ми не збагнемо всієї силою ранічності тієї стріляючої публіцистики, яка так часто звучить у мові героїв Гончара. Ні, це зовсім не ті шматки ординарних газетних передовиць і безхитрісних приписів, що внаслідок якогось непорозуміння ще правлять у деяких наших авторів за спосіб передачі інтелектуального життя персонажів. Коли вже герої Гончара говорять,